Озирнулась і до столика Лизавети Павлівни, звідти блюдце, з якого та чай сьорбала за купецькою звичкою поцупила. Поклала і здригнулася від голосу, що звалився на неї зненацька. О, та вище виявляється клептомамка. Випросталась муся, мов стріла. Редикюль за спину сховала. «Ну, що тут скажеш? А ви, ви, задихається від сорому і гніву. Мартопляс!» Зморщився Олексій, немов осту ковтнув. «Ну, от, каже, у мене від вашого голосу знову зуб розболівся. Запорожній шинквас зайшов, чарку собі налив. Добре, що в салоні ніхто того не бачив». Як боягуз продовжує йти у наступ, Муся, бабий, аби тільки не дати йому оговтатись. Звідки такі вислови? Спокійно каже негідник. Усі бачать, як ви біля мадам, такі хаси в'їтесь. А ви мені що, дружина, щоб ревнувати? Посміхається той. Та мені на вас тьху, каже Муся. Але Перед людьми ж незручно. Так ми ж тут для того і є, щоб людей підбадьорювати різними сімейними сценками. Це огидно, огидно, фукає Муся. Огидно зі столів посуд красти. Сказав і пішов собі, Ніби холодний води Мусі за комір вилив. Поки гості на верхній палубі розважалися, присоромлена Муся зі своєю здобиччю побігла до каюти. Намагалася тихо прослизнути, щоб її ніхто не побачив. Але не вийшло, адже назустріч їй викотилася сувора, мов, фурія мадам Шток. За нею Жорж із кліткою умовляє не ганьбитися, але мадам Шток біля кожної каюти зупиняється і шепоче страшним голосом «Соломоне! Соломошо! Маман! Припиніть! Незручно!» – зупиняє її Жорж. А підступний папуга цього разу на боці Маман кричить на весь коридор «Соломошо! Дай червінець! Незручно!» «На стелі спати», – відказує мадам Шток, і знову в кожні двері стукає. «Соломоне, гаспеде, все одно ж знайду». Зі своєї каюти цирульні мосьє очінь визернув. «Ви на кофюр, мадам?» «Згинь, сатано!» – лається мадам Шток, і далі побігла. Ледь мусю з ніг не збила, а пробігаючи жалісним оком, в її бік скосилась і патетично руки заломила. «Ось, голубенько, затямте, що таке шлюб з такими зрадниками, як мій і ваш?» Муся одразу й затямила. Хоч і дуже кортіло їй сказати, що до того зрадника немає жодного стосунку, але втрималась, подумавши, що своїм сумним прикладом мадам Шток Нібито підтримує жіночу, солідарність проявляє, а значить, недаремно тут хліб споживає. Промчали што кипів неї, нарешті настала тиша. Обережно відчинила муся каюту, дякувати Богові, там нікого не було. Певно, співмешканець, чарівну мадам, такі хасі, впольовує – але все одно треба підстрахуватися. Муся взяла свій сакояж і у вбиральні зачинилася. Про всяк випадок воду пустила і взялася до справи. Робила все так само, як і в апартаментах вбитого інженера. Тільки тепер не квапилася. Розставила на мармурі усі свої скляночки і колбочки, пензлики розіклала. Обережно з редикюлю поцуплені прибори дістала двома пальчиками, щоби сліди не стерти. Графітом посипала. Є відбитки? Перезняла їх на папірці. Кожен охайно підписала. «Лізавета Павліна Копито, княжна Анастасія, Ольга Служниця».